Chulio, ya tenemos otro lado de la línea telefónica a su amigo Suso, que nos está esperando allí. Supongo que te estábamos allí, ¿no? Claro. No. Ahora me parece que ahora mesmo non estará Digo, non, non sei, ahora, con <risa> ahora falamos con él ¿no? Suso Díaz é un grande amigo E ademais un colaborador Xa antigo con, con nos, da nosa emisión en Tanto aquí en Radio Cornella En Radio Cornella Suso Díaz Pois é, é un poeta Que bueno pois Xa ten varios Libros publicados Pero a miña chamada de hoxe ou a nosa chamada de hoxe é precisamente Pois para saudálo muy cordialmente y al mismo tiempo que nos fale de ese recién publicado libro por Editorial Medulia titulado De Ludeiros a Nueva York a Nueva York, sí, señor sí, yo como Federico García Lorca, ¿no? algo algo de algo de, algo, de, algo, de, algo, de, algo, de, algo de Federico Levan vamos a hablar con él eh, Suso Díaz, pues eh, saudámoslo cordialmente muy buenas tardes Hola, buenas tardes, Julio sí, sí, sí, sí. y Armando, ¿cómo sí. estáis? Pues venga aquí estamos. Ah, bueno, eh, deseosos de escucharte a ti, de hablar, que nos contes cosas, en fin, que Tú. que este libro tiene un recorrido muy grande. Bueno, pues eso, eso queríamos facer, falar contigo de, de ese pro, recente libriño publicado que ademais nós xa temos unha, unha copia aquí precisamente m, m, eh, estábamos falando uh, a bicopechado tanto a Armando como eu con respecto a eso. Cincuenta tantos, bueno, Fálanos ti, que corresponde a ti, pois, falar da tua obra que, ademais, esa obra pois, pues, durouche moitísimo tempo, porque, según me dixetxe nunha ocasión que falei contigo eh, tamén a micropechado pois, levouche máis de dous anos e máis de tres chegar a, a concluílo, non? Si, sí, bueno un libro que se foi escribindo como digo no, nas propias palabras lineares non do libro So, no? e, e, un libro que naceu e, a medida que ia traducindo a obra de Federico García Lorca poeta en Nova York uh -huh. entón, bueno, pues como tenía moita necesidade de escribir a medida que ia traducindo pues, ia faguendo anotacións e ao final, bueno, fuese convertindo en poemas e ao final saiu eh, pues, un libro, pois, pues, eso moi extenso uh -huh. en versos son 2.800 versos Caraita Oh, e yeah. eh, 50 poemas, ¿no? quedaron sete poemas que se retirei ao final porque non, uh -huh. non, bueno, non, creo que non abondaba moito máis no, sí. no que quería decir no que quería trasladar para este libro eh, Foi un traballo que se alongou pues, eso, pues, uns 4 anos desde que comecei a facer esa traducción de, de poeta en Nueva York y hasta acabara viu o libro a luz, ¿no? Uh -huh. Es ese que en Nueva York publicóse el ano pasado por Editorial Galaxia. E, eh, bueno, seguimos trabajando, seguimos trabajando no no libros de, de este deludeiros a Nueva York porque libro muy complexo que non conseguía non conseguía rematar, ¿no? Era Eh, ou non é que non conseguía rematalo, é que non conseguía que quedara como quería que quedara para que o lector se achegara a el en algún sitio, bueno, que pues uh -huh. quería trasladar en eh, ese este poema. Uh -huh. e eh, eh, bueno, ese publicouse agora sacou unha medullia, pois pues, eh e agora para comezo de, de, de setembro, eh bueno, estou moi contento con ir porque era unha obra que me ten se me ocupó tantísimo tiempo que es un libro que más me ocupó de todos los que tengo publicados en algún seito quería verlo quería verlo publicado bueno, pois eh, eso queremos, que, que nos debulles un chisco parte dese traballo que fixeches parte por, para que os que queiran que se poñan en contacto contigo con Medulia para poder solicitarlo de mercado, non? hai unha, unha frase, ou hai un, un tra... ao final do libro hai unha cousa moi interesante que eu descubrín e que ademais coincido contigo con, ese traballo, con esa lectura dice, hai mesmo viaxes que sen facelos, sen facelas temos vivido intensas e esa viaxe tamén a Fichetiti dende de, de Ludeiros a Nova York Sí, a viaxe é unha viaxe non porque claro. eh, eu nunca estive en Nova York e eh, eh, bueno, pois tamén ten o seu aquel que escribise sobre unha cidade a, que, que de alguna, fe, de alguna forma eh, poetizara sobre ela porque aí os poemas van hai moita, moitas eh, alusións á cidade dos rañaceos Eh, sin, sin haber estado allí, no, porque Nueva York es una ciudad pues eso que está ahí pendiente para ser visitada, pero ina, nunca tuve la oportunidad de, de estar estarla. Eh, bueno, Ludeiro pues pois, sí, e Ludeiro fue donde me crié y eh, digamos que todo tenía que partir de allí, no, porque eu, cuando iba escribiendo los poemas, mm. cuando iba escribiendo este libro, o te digo, no no sabía o que ia sair de ahí hasta ya muy avanzado a traducción de poeta en Nueva York non me decatei de que era un viaxe o que eu estaba escribindo, non? <risa> eh, entón, esa viaxe, digamos que unha viaxe que faguela a Nueva York sin haber estado elis, é eh, un pouco complexo sacar algún resultado, digamos, con algo de coherencia. E ao final digo, bueno, esta viaxe só a podo faguer dende Luderos, non? Que onde eu fin, onde me criei, aldeado eh, a aldea do, donde o lugar máis importante para mí, non? Pero que, eh, como ti dices, sí. é unha viaxe máis sin área Pero que, que a vivixes intensamente Posto que escribixe de cada unha das, desas posibles eh, situacións Os problemas que te saíron, non? Sí, sí, intensamente pues, Porque eh, traducir eh, Poeta de Nova York foi un traballo moi difícil Moi intenso En eh, eh, algún xeito eh, Cada vez que eu leo o libro de, de Federico Eh, poeta en Nueva york eh, tiene una necesidad irrefreable de, de escribir no eh, cuando vas trabalhando ni pues a medida que vas traduciendo pues imagínate eh, eso era trabajar sobre un poema otro poema o bucóelo y volver otros días y entón, eh, escribiendo moi moiitísimo final saíron tres3000 éticos versos de tus cuales te digo se aí, ao final, eh, o final el libro de un recolle 2 ético o casi de dos puntos es hoy un trabajo muy intenso Pues por eso por a necesidade de que eu teño de escribir quando mm. con, con esa obra concreta de, de Federico, Después acontece mm. mí, en contadas ocasións con alguos poemas da Gus, poemas de Tergalegos mm. ou tamén me pasa algo similar ca, ca obra de Baudelaire, ¿no? Con as mm. flores do mal, que tamén tamén me obriga a alguita a escribir, no, casi compulsivamente. Sí, algo, algo que te que, que te, te, te incuba non? É, decir, que, sí, sí, que... Sí, é como se me acendera era un, é como si fose unha mecha sí. eh, eh, me acende, teño que escribir e eh, bueno, era uh -huh. o que dicía eu fui xuntando xuntando xuntando non sabía moi ben o que, o que, que se estábamos ando aí e non entendín hasta xa moi avanzada a traducción que, que era eso, que se trataba dunha viaxe e esa viaxe só podía facer en entonces despois, bueno, xa empecé a traballar con esa, a seguir con esa idea e algo que traballar o libro pois para darlle unha forma porque claro, básicamente os poemas que Federico dispúso no seu libro lixeren moito da disposición do dos poemas no do meu, do meu libro, non? Uh -huh. Entón, bueno, pues pois, había que velar de unha forma entendín que todo eso, que todo isto viña propiciado por a lingua. Non? E o comezo o do libro pois eh, eh, con un haiku que é todo comeza na lingua que sostén as nosas vidas. Uh -huh. Por certo, os haikus ti sigues facéndos, eh, eh, publicándos precisamente na, na Galicia Digital, non? Sí, en Galicia confidencial, non xa non así Cada día xa hai un haiku, un poema non é un haiku, porque o haiku bueno, ten que ser alusivo máis beno uh -huh. a natureza, pero son poemas a forma do haiku que, que, me, que afortunadamente bueno, pues, teño a sorte de sacando cada día unha chega destas uh -huh. de tres versos en no Galicia confía. Eh, eu queria xe dicir, porque hai unha persoa en Moaña, que supoño que sabes can é, que xe dá as grazas eh, por este elemento poe, eh, poemario, un libro para saber con calma en cada verso. Pa, que hai que lerlo, que é dicir, que hai que lerlo despaciño para dar, darte, darte conta do que contén. Como eu conheco personalmente Luis. Eh, temos falado temos falado máis dunha vez pois con Luis, sí sí, sí. Luís Chapela Bermúdez Luis Chapela é un grandísimo poeta un moestro sí. eh, amigo meu é unha persoa que o lle quero moito sí. e eh, eh, bueno pois xa eh, te digo si, sí, o libro é difícil é un... eu reconheço que este libro de luderos a Nova York uh -huh. non é unha obra para lerte un tirón penso eu uh -huh. e eh... É un libro que pode resultar difícil a lectores ou a alguns lectores, non? Mm -hmm. Por eso sería Estáis que hai que cuatro... darlos despacio. Sí, sí. Pisaís a mille dos cuatro primeiros poemas, as dúas odas, o primero é a Oda Lingües, pois o da, lingua, o da a Rosalía de Castro, e uh -huh. os dous seguintes, que son, pois, pues, eh, dous poemas tamén non moi longos, onde, uh -huh. eh, digamos, están inspirados no, no que é o Vira, Vida portugués que é unha música moi moi propia raiana, moi nosa ¿no? Sí, moi, moi da raya que que nos xe compartimos con Portugal, os galleiros. E a e a muíñeira, no, esos esos quatro primeiros poemas son de fácil lectura, teñen máis musicalidade e, e son máis fáciles de para qualquer tipo de, de Lector que sexa de que non sexa que non este acostumado a ler poesía. Eh, Espois os outros xa se empezou a complicar a pues, coisa vai bastante máis bastante máis complexa sí, sí. Peso o, o, é a sensación que eu teño pero a sí, sí. sensación que pode ter o lector eso xa sí. Porque no, no, no, se di que o que lei vive dúas veces, non? É, xe Unhas poucas de veces sí, <risa> pues, De xo se trata Por eso que ti fixeches ese viaxe mentalmente fixeches ese viaxe te vias os edificios de Nova York, non? Sí, bueno, afortunadamente ahora temos tantísimos medios, non é fácil achegarse a cualquier lugar do mundo, non? Uh -huh. Non hai máis cidades dos reñaceos, que vamos decir, ¿no? a decir, non? Hai infinidade de milleiros, de, de fotografías, de, de... Bueno, podemos ver laver pois, por Google, por todas estas aplicacións que hai, podemos nos fazer unha idea, pero non... a verdade que, claro, non, non estive en el i... Uh -huh siempre che falta esa parte. Sí, sí. Bueno, e eh, eh, eh, poderase chegar cando, mm, segun, en algún momento se poderá chegar, ¿non? Yo mesmo tempo contemplar que o que ti eh, escribes ou polo menos describes na túa na túa trayectoria, eh, pues seguro que a mellor complementas en un momento determinado co viaxe a a Nova York. Pero o que si Sí, <ríe> sí oh, claro que sí. sí. Temos dicen que hai máis días que Sí, a ver, ai, non espero ya, A vida agora complicouse moito non, non é a vida de antes mm. <risa> <risa> o, Bueno, nos desexamos xo De, de verdade que, yeah. que, que, que poidas poida disfrutalo tamén mm, Personalmente e eh, eh, visualmente tamén bueno, o, o, Continuamos falando dese de, de li, libro tan, tan interesante e tan importante Por certo, as persoas que queiran mercalo Poden poñarse en contacto con Medulia, non? Sí, con Medulia o ven a través da súa librería habitual, pois pues, non hai ningún problema, porque é un libro que ahora mesmo cualquier, cualquier librería o pode pedir, eh, o, o día seguinte o teñen na librería, ou como moito en 48 horas, ou tamén na súa casa se o piden a Medulia, tamén o envían en 48 horas ou 24 horas, se mm. están a Pois, bueno, pre... non, non xo dixen antes, pero agora xo digo moitos parabéns e moitas felicitacións por ese traballo tan grande que, que, que nos axudes a compartir, que, que, que por certo disfrutaremos dele. Seguiremos lendo, como ti dis, con, con vagar, con pausa e con, con cariño, porque bueno, pois son cousas vivencias extraordinarias, e, e, creacións poéticas fantásticas fas mención nalgúndos libros nalgúndos poemas algúns dos autores nosos non? como por exemplo agora menciono a, a, a, non sei na página, a Ramón Nicolás por exemplo eh, eh, sí, máis Sí, neste libro neste libro non os sea, teño dous poemas que están adicados un, eh, a, a Ramón Nicolás porque eh eu escribía, bueno, os poemas fueron escribindo e eh, recomponendo, bueno, función do que eu iba mm o que comentai antes non do que ia escribindo outra vez que ia traducindo e en algunha desas de partes dese de poema pois, recordabame a, a unha destas de últimas obras de, de Ramón Nicolás eh, a ver se me acordo do título na que recordabame algo que había lido esta do, do Espello do Mundo uh -huh. de Ramón Nicolás entón, bueno, pues pois, eh, de algún xeito eh, dicionado este poema vou yo adicar a ele Despois hai outro poema que está dedicado a un querido amigo, tamén poeta de aquí de Mérida, que onde eu vivo, na cidade de Mérida. Uh -huh. Que que que Eladio Méndez. Eladio. Eh, Eladio Méndez, bueno, pois pues, é eh, uh -huh. eu carallo moito, unha persoa que que lle tengo moitísimo afecto. É que isto si ilfiso a, a, a Cuba, que tamén uh -huh. aí no libro hai dous poemas dedicados a Cuba. e eh, eh, bueno, pois pues un deses poemas quería eu Quería yo ali a, a el que é unha persona que o este momento a parte de dedicación o que eu quero decir é que faz menciosa nos a moitos dos nosos autores non ah, Luis sí, eoane sí, sí. Ricardo Carballo Galero luiís Pereiro etc, sí, etc. Sí. Quero decir que mm, mm, tamén aportas a túa mm, na túa creatividade pois eh, parte de inspiración que, que tamén se producen os nosos propios autores non de algún xeito algúnn xeito todos debemos das fontes que na xente que dos poetas ou a xente que vamos lendo, non dos mm. autores que vamos lendo. Sí, Neste sí. caso, en algún momento, a primeira cita que que, que que eu atopei eh, alusiva a Nueva York, porque ao mellor já lera moitas cousas, pero bueno, no, no, no, no, non, non te non quedando con eso. Sí. Eh, foi a de Ricardo Carballo Calero, que está sí. casi hacia o final do, do, do libro. E o libro de, eh, está dividido en 11 partes, sí. creo, 11 partes, non me falla a memoria. Eh, en cada unha desas partes pois pues, eu busquei unha cita de, de autores de, de poetas galegos que escribiran algo sobre Nueva York pois <risa> eh, eh, bueno, pues está desde Celso Emilio Ferreiro a Luis Pereiro eh, Ricardo Carballo Calero, seela Arias uh -huh. Vicente y, Risco eh, Emilio Francisco mí... María Carmeto que en ver que sí, sí. luz pozo garza eh? bueno, Cóérrdeme del bus que que, que, que, que me mencionache que a máis que me fixo vamos faime ilusión comprobar que que, que, que ti eres ti máis algo que, que, que participaste... Sí, É importante. Eu quando me meto moi de deixo nun, nun, nun libro Este caso, bueno, pues, ocupume tantísimo tempo e houve momentos en que foi dunha, dunha intensidade brutal onde eu estaba tan obsesionado con o libro que nin dormía, levantaba por as noites e <risas> iba correnta <pues, risas> que ponendo cousas e eh, eh, eh, busquei, non? Busquei moito na literatura eh, na, na, na poética galega que, que tiñan escritos nosos escritores sobre Nova York <risas> Incluso quería meter unha cita de Pessoa sobre Nova York que non encontrei nada de Pessoa sobre Nova York <risas> pero bueno Eh, son cousas que pasan non me obsesiona busquei muitísimo na literatura galega, eh, citei a pues, est, eh, autores que eu teño libros e eh, que entre eh, poemas ou versos diles eh, alusivos a Nova Illa. <risa> Extraordinario, a verdade é que a, os creadores fazedes iso, eh, tamén nos lembrades que, que non existe solamente esa creatividade propia, sino tamén que, que bueno, fazes referencia aos nosos escritores, aos grandes escritores galegos, que, que bueno, a nosa, a, a nosa cultura, a nosa literatura, ten moito que ver con, non somente con, con, con un, o propio creador, sino tamén con outros que fa, son referentes en moitos aspectos, non? Sí. sí lógicamente todos eh todos forman parte de un conjunto de cierta maneira, non? Eh, non quero renunciar a todo que me aportan de ninguna de las maneras, o contrario, que hay tanta maravilla escrita, tanta curso, tanto traballo extraordinario que que al final bueno, pues todos, eh, to, todo es todo es un apoyo, una propia creación, a creación propia del mundo. Yo creo que también está eh o de reflexialo, de recollelo ahí digamos, estes fragmentos de Nueva York neste libro de outros poetas galegos pois, tamén Re referentes de, tamén de, de creatividade por certo, unha, unha cousa que me, me fixo moitísima, bueno, que, que, que me gustou foi o feito de bueno, de, de, de, de, de, de facer alusión ilusión cando mencionaste precisamente a Celso Emilio Ferreiro co, co, seu, tra co seu traballo a, a noite de pedra tu sí. faz a noite incinda, non? Si, sí, sí i pensei, fin, bueno, pero que o libro o, eu, eh, publicaba este día nas redes sociales Alguna algunha reseña sobre e e eh, mil esa reseña indicaba de que o libro comeza caluz, a ca luz da, da lingua, mm. ca luz da, da fala, caluz da do, da música, e mm -hmm. despois vámonos metendo en terrenos moi moi moi obscuros até chegar ao final que é a morte, non? Mm. E eh, o libro, bueno, pois pues, eh, Eh, si, sí. tamén aí hai algo de pedra, de, eh. de noite en fina, ¿no? sí, sí. Claro. <risa> hai de los... todo, non un pouquiño. que Por... qué ben, que ben. Bueno, bueno, pues eh, xa, digo, seguiremos estudiando <risa> sí. eh o teu traballo, eh seguiremos falando del, pues eh, eh de dicindo a todos os nosos ointes que, que, bueno, que poden mercado de Ludeiros a Nova York e en Medulia que, que, que che, bueno, parabéns, felicitacións en eh, eh, hora pero tamén teño entendido que tú non paras, publicaxes ese, publicaxe ese pero, pero estás traballando en outra cousa máis Sí, bueno, vou traballando todo o que o tempo me permite intento ter algúns proxectos en abertos, hai algo xa pechado que con sorte se publicará máis adiante, é, que ten tamén moito que ver co... Pois, co... Eh, ca, co cazona, que a ca parte dun de desunido. A eso, a eso e, me quería referir. Eu eh, que, que quería eh, referirme precisamente a Baixa Límia, a Ludeiros e sí, o entorno. A Ludeiros e Baixa Límia, non. Se casi... tamén, en certa maneira, pois pues, eh, a este lado non so ben querido, Xosé la non? Sim, sí, ben. Bueno, sí, o... Que... Se, Non, sí. Traballaba, sí, sí. traballaba o aspecto histórico eu eh, en ese aspecto non me movo pero sí eh, penso que ao final o libro este tamén de Ludeiros de Nova York ábrese cunha cita de, de Miguel Torga que dico universal é o local sin paredes, non? A veces non fai falta ir buscar moi non, bueno. entes todo na, no teu propio repuncho Sí, claro, que, o sí, local sen sí. paredes é a apertura mundial, Total, total sí, sí, hai que ter abertura de miras, non? Eh penso <risa> <risa> eh, eh, sí, eh. eu, eu coixido plenamente con esa, con esa con esos versos de Miguel Torga. É tamén os escollin para, para este libro. E eh, bueno, eh, bueno pois pues ese libro sí, hai cousas que xa están aí moi adiantadas que con sorte pois pues, se publicarán máis adiante e eh, bueno, xa falaremos diles se si hai oportunidade e si se publican, non me gusta adiantar os <risa> no, no, traballos eh, porque no, no. Yo, eh, en eso sí que son moi, moi, moi, moi, digamos eh, escrupuloso, no, claro que sí non no, falo do, do traballo hasta co o traballo nace Pues ya, sí. no, pero refírome que como proxecto en sí, quero decir, referíame a que, que estás traballando e que seguro que sairán cousas relacionadas coa baixa limia, co co, co entorno sí, sí, no sí, que ti, sí, sí. pues, no, ademais eh, disfrutas, non somente mm, mm, traballando sobre el, sino tamén dando a coñecer que, que moitísima xente non coñece moitos dos aspectos de que, que, que, que se viven actualmente que se viviron en tempo pois pues, precisamente na baixa limia non? Uh -huh. Sí, eu penso que non debemos desvencilarnos de lo de, que forma parte de un síntoma muy cómodo, eh síntome muy orgulloso de, pues, de ser un fillo de de Lobios de, de nacer en Ludeiro, de yo siento muy orgulloso de lo que son. Sí. No no preciso ninguna outra cousa. Eh bueno, porque non vou escribir sobre eso si se vai presentando a ocasión, e vai saindo además. Pues pois eu penso que eh tamén é unha forma de, de dar de visibilidade pois a veces lugares, lugares esas aldeas, eses eh, esa parte non tan coñecida, sí, porque sí, sí. Santiago de Compostela coñecen todo o mundo, en Nueva York tamén. Si. <risa> <Sí, risa> sí, sí, sí, pero sí, pero xente no. o sea, dirá, pero que es Ludeiros existe algo en Nova York, ¿No? <risa> Hai un, un poema no libro que si queredes leremos eh vololeo que eu, eh, ludeiro sin rañaceos, Volve... pues parece muy oportuno, sí, sí. Pues pues parece, parece, a, a ti parece oportuno, ya nos uh, enche nos de satisfacción e orgullo. O sea que cando ti che parece, se si si, si o creo oportuno, pues claro que si, sí, nos escoitamos porque ademais eh, non sei eh, escoitar un, un poema Po, mm, do propio autor, pues, Exactamente. Eh... Ademais, eles son os que se atreven a dicir verdad a verdade través dos poemas. Claro que si. Sí. Bueno, pois pues, eh, que digo, eh, Ludeiros, pois pues, é unha aldea moi pequeniña onde agora hai moi pouquiña vecindade, eh onde, bueno, pois pues, eh, non hai rañaceos nin nos precisamos. Entón, bueno, pois pues, eu titulei este poema Ludeiros en rañaceos. Uh -huh. Soben Saben aos tellados de Ludeiros desta cativa aldeas rañaceos, soben os soños duns ollos abertos soben tan lonxe da urbe que muxa lou o inverno soben tan longe da embocadura da xente que habita deshabital, o deshabitado sentido dos latexos soben austellados de ludeiros as corzas que foxen dos ollos desamparados pedra facenda de costas a lareira e os burros turran por non turrar da longa corda que os a transparencia saben os de ludeiros os azos de guarna, asas das pitas que chocan os días para despertar as noites para borralas dos ollos do medo, dos ollos do neno. Nunca perdín a esperanza de seguir arrincando a grama desta terra, os cobesos e as xestas, ludeiros enrañaceos. A longura da estrada levoume cara a un río a ninguna parte. Acero a ser corpo desabitado que habita o chan que non sente onde non arraiga onde non florece ludeiros enrañaceos desandos pasos que mantenen o corpo no alén a mente nos montes de toxos e, os, e, e nos outos de castiñeiros nas touzas onde os carballos choran ou tonos da ausencia ludeiros enrañaceos polvo abrir esa xanela para desafogar para desabafar este pensamento de niños da vespa para desandar un mar que segue afogando os camiños onde non me esquezo da miña xente, na illa izada de formigas, asoladada de pasos ausentes, rudeiros enrañaceos, sigo os camiños que me elevan a ti, no ceo pequeno, tan longe da urbe que muxa o inverno, tan longe da embocadura da xente que habita deshabitado sentido dos latexos. Sí, señor, sí, señor. Moitas grazas Moitas grazas Suso, eh, Suso. Que, que ben, que ben Bueno, eses radaceos Son o, o Corito do Carballo de San Pedro, non? non iban por aí os meus pensamentos, pero bueno, si sí, poderia ser. Tamén. No, pero pues, pois ser un un, un reñaceo, non? Sí, perfectamente, perfectamente, quizá iso máis alto que teñamos el final de. Ah, sí, cando menos para contemplar. Eso sí. ya, ya, ya, ya, e Para pois bueno, pues, eh, pensar eh, eh, saber que, que, que a natureza pois pues, tamen nos enche, non? evidentemente, son a veces pois pues, que eh ser a veces demasiado inconformistas, somos muy inconformistas, lo pasando etapa de la nuestra vida, pues en que, que non, pues, pois cousas, pequenas cousas eh, poden nos enter en fin, <risa> Por certo, Arturos viaxes a a Galicia a pesar da da, da pandemia, a, Siguen seguen sendo pois pues, feiticeiras, Este veche saí con co familia e, bueno, ahora eh, estivemos no verán nas semaninhas ali pais pois quizá pois, pois, levábamos bastante tempo sin, sin ir a velos por, pendientes de que a xente estivera vacinada de que os máis velos estivesen vacinados nós tamén, claro. para evitar cualquier tipo de digamos de, de, de contratempo, non? De, sí, sí, sí. de disgusto eh, levábamos eso eu xa levaba 10 meses sin, sin pisar Galicia estive en agosto eh e eh, bueno, yo que, eh, que pretendíamos a familia máis de era pois pues, eso, de estar os pues, pais, de estar na casa e eh, pouco máis, sí, sí. Non... algo máis então, de convivencia familiar de despois sí, de de desta de, de podremia que que temos sí, sí, sí, sí, sí. Que, que nos a, a concretamente. Total. Por eh, certo, eh, eh, quizáis quizais viche xa a natureza doutro xeito, non? diferente dado ano pasado que que que chea de fume, de fume de, eh, sí. de, de grandes incendios por alí, non? E, o ano pasado foi un ano moi triste porque nos ardeu a serra toda de da serra de Santa Úrsula e mm. un ano moi moi triste ese sentido pese a perdera vida no 2000 dun piloto eh con yeah. derelaciado acento li na nosa serra eh esa xente que, que loita contra contra a desgraza dos lumes sí. eh, este ano afortunadamente li na, na no ponte do surés no grez tamén eh? Uh -huh. eh, na zona non houve grandes incendios eh, do Agora sí. e, eh, eh, bueno, neso temos que temos que felicitarnos eh. desgraciadamente, pois pues, sabemos o que pasa o que pasa unha ribera si, aí si que foi un, eh, un... Tremendo, sí, sí. é tremendo é, é moi duro, porque uh -huh. queres demasiado os teus a lugares onde habitas a gente, o, o monte uh -huh. Uh -huh. Eh, e é moi duro velo negro eh? mo, mo, sí, moi duro, moi duro claro, claro que si sí. bueno, eh, eu vou agradecer moitísimo a conversa eh, tens que disculparnos se si te eh, incomodamos tanto tempo, pero a verdade que nos queríamos queríamos darlle coñecemento a todos os nosos entes de CTU última publicación e agradecerche moitísimo que, que, que nos concederes eses minutos que saibas que bueno, pois pues, xa volveremos a incomodarte en noutro momento para que le sigamos falando non solamente dos éxitos que estar, que tes que, que, que ter porque si sí, bueno, que che, así che lo desechamos, senón tamén, tamén pois cando vayas a ir esa próximo comódisti cando se acabe ese ese traballo que tens ese proxecto que tens traballando e, eh, eh, bueno, pois eh, si tens alguna cousa máis que dicir nosos oyentes, nos agradece moito Pois, pues, eh, o agradecido eh, o non incomodades nunca e, eh, eso, agradecido, pois, pues, porque pues, lógicamente, cando sacas algo novo, pois, pues, eh, tamén agrada que o diciona, non? É que se saiba, pues, que, que está aí e que se queira sacar o libro pues, uh -huh. pues, eh, fenomenal e eh, esa... No. Eso sempre era agradecer, eh, bueno, eh, que é unha maravilla pois, pasaron un, unhos minutos, que sempre son poucos, con vos, non? Eh, a conversa é eh, agradable, eso de xente que o aprecio moitísimo. Gracias, gracias, gracias. Súcio, moitas gracias. Por certo, queria eche dicir que posiblemente teñamos a ocasión de, de poder presentarnos en Oculto no Urgar en Pontevedra. e eh, Si tite a ah, ocasión se títese ocasión de, de, de, de ir por ali porque eu sei que en algúnas ocasións tu vas a facer presentacións ou ben en Santiago ou ben por ali se si, si en algún momento podemos coincidir sería un placer enorme non somente Hombre, saludarnos eh, non sei en que datas que irá este ano o, cultur, o cultur galo, Nos eh, non estemos previsto eh, desplazamento o día 28 de novembro de novembro si sí, o gallar non sei se houvese ocasión en, encantaríame eh A ver como se vai presentando ¿no? Porque, eh, que, todo, Quería eh, impre... Quería darche a coñecer ou polo menos, me parece que o millor xa sabes pero quería darche a conhecer unha páxina que xe recomendo moi interesante, que un dos nosos correspondentes en, en Conbarro ten, que se chama Xulipedia Non no a conheço, pero bueno si pues, Pois cando, cando podes metete en in internet e, e busca Xulipedia, que é un traballo extraordinario, enorme de, do, do noso compañero Xulio Simón Hombre, pues seguro que sí, claro Pues eh, vale Estaré encantado de, de De vela Muy bien, vamos a despedirnos con música mmm, Que tengo aquí preparado Chao, nuestro técnico eh, eh, Muchísimas gracias, su, Suso Hasta otro momento Gracias a vos, eh, hasta cuando te irás Una eh, aperta muy fuerte Igualmente, Suso